Всього лише гарненьке викрадення. От і все. Бедоуз Книга жартів смерті». Паркер провів невтішні півгодини. Виявилося, що міс Віттекер не лише не любила фотографуватися, але й насправді знищила всі існуючі портрети, до яких змогла дотягнутися невдовзі після смерті міс Доусон. Звісно, у багатьох друзів міс Віттекер міг бути один, зокрема, звісно, у міс Фіндлейтер. Але Паркер не був впевнений, що хоче зараз діймати місцевий галас. Міс Клімсон, звісно, могла б дістати один. Він зайшов на Нельсон-авеню. Міс Клімсон не було вдома. Її вже питав інший джентльмен. «Очі місіс Бач Починали витріщатися від цікавості. Вочевидь, вона почала сумніватися в племіннику міс Клімсон та його друзях. Тоді Паркер пішов до місцевих фотографів. Їх було п'ятеро. У двох із них він добув кілька миттєвих групових фото, що містили невпізнані портрети міс Віттакер на церковних базарах та приватних виставах. Студійного ж портрета вона в Ліхемтоні ніколи не робила. Натомість на міс Фіндлейтер він отримав кілька чудових знімків. Струнка, світловолоса дівчина з дещо сентиментальним поглядом, пухкенька і миловидна. Усі їх він відправив до міста з вказівками розіслати по всіх відділках поліції, разом з описом одягу дівчини, в якому її бачили востаннє. Єдиними посправжніми бадьорами членами компанії в Джорджі були другий поліцейський, який приємно потеревенім із різними власниками гаражів та пабів з метою збору інформації та головний констебль, який почувався виправданим і тріумфуючим. Він телефонував до різних сільських поліцейських дільниць, і з'ясував, що XX9917 насправді бачив патрульний з АА минулого понеділка на дорозі до Кроус-Біч. Оскільки він від самого початку стверджував, що поїздка на Кроус-Біч була справжньою, він був схильний хизуватися перед чоловіком зі Скотланд Ярду. Квімзі та Паркер пригнічено погодилися що їм краще поїхати і навести довідки на кроуз біч Тим часом один із фотографів, чий кузен працював у редакції Лихемтон-Мерк'юрі, зателефонував до офісу цієї сучасної газети, яка саме готувалася до друку. За терміновим повідомленням в останню хвилину вийшов спеціальний випуск. Хтось зателефонував до лондонської газети «Івнінь». В'юз, яка вибухнула сенсацією на першій шпальті. Кашу було заварено, і Дейлі Єл, Дейлі В'юз, Дейлі Вейр та Дейлі Тейдінгс, які всі страждали від браку сенсацій, наступного ранку яскраво вийшли з жирними заголовками про зниклих молодих жінок. Власне, Кроуз Біч, цей приємний і респектабельний курорт, Нічого не відав ні про міс Віттекер, ні про міс Фіндлейтер, ні про машину XX9917. Жоден готель їх не приймав, жоден гараж не заправляв і не ремонтував, жоден поліцейських їх не помічав. Головний констебль тримався своєї теорії про нещасний випадок, і були вислані пошукові загони до Скотленд Ярду звідусіль надходили телеграми. Їх бачили в Дуврі, в Нью-Каслі, в Шеффілді, у Вінчестері, в Регбі. Дві молоді жінки підозріло пили чай у Фолкстоні. Машина шумо проїхала через Дорчестер пізно ввечері в понеділок. темноволоса дівчина в схвильованому стані зайшла до пабу в нью Олдесфорді перед закриттям і запитала дорогу на Гейзелмір. Серед усіх цих повідомлень Паркер вибрав Звіт бойскаута, який у суботу вранці доповів, що минулого понеділка бачив двох леді з машиною, які влаштували пікнік на пахорбах неподалік від Шеллі Гет. Машина була Остін Севен. Він це знав, бо захоплювався автомобілями. Незаперечна причина для точності для хлопця його віку. І він помітив, що номер був лондонський, хоча не міг сказати точно, який саме. Шеллі Гет розташований приблизно за 10 миль уздовж узбережжя від Кроузбіч, є напрочуд безлюдним, враховуючи, як близько він знаходиться до курорту. Під крейдяними скелями простягається довга смуга чистого піщаного пляжу, ніколи не відвідувана і не невидима жодного будинку. Самі скелі крейдяні, вкриті короткою травою, що переходять, що переходять у широкі простори пагорбів, порослих Дроком та Вереском. Потім йде смуга соснових дерев, за якою крута, вузька і вибоїста дорога, що врешті-решт веде до асфальтованого шосе між Ремборо та Райдерсгід. Пагорби зовсім не хоча є багато ґрунтових доріг, якими може проїхати машина, якщо ви не надто переймаєтеся комфортом чи своїми ресорами. Під проводом бойскаута поліцейська машина з незручністю підстрибувала на цих неприємних дорогах. Сподіватися знайти сліди попередньої машини було марно, бо крейда була сухою та твердою, а трава та верес не зберігали відбитків. Скрізь траплялися маленькі долини та улоговини, Всі абсолютно однакові, і в багатьох із них можна було сховати невелику машину, не кажучи вже про прості ознаки чи залишки нещодавнього пікніка. Добравшись до місця, який їхній провідник вважав приблизно правильним, вони зупинилися і вийшли. Паркер розділив територію між п'ятьма із них, і вони – вирушили на пошуки. Того дня в імсі зненавидів кущі дроку. Їх було так багато, і вони були такі густі, і у будь-якому із них могла ховатися пачка цигарок, або папірець від сендвіча, або клаптик тканини, або якась інша зачіпка. Нещасний він плівся там вперед, згорбившись і втупившись у землю. Через один гребінь вниз в улоговину, потім колами праворуч і ліворуч, орієнтуючись по поліцейській машині, через наступний гребінь і вниз у наступну улоговину, через наступний гребінь. Так, у тій улоговині щось було. Спершу він побачив, як воно стерчить з-під краю куща дроку. Воно було світлого кольору і загострене. Схоже, на ступню. Йому стало трохи зле. «Хтось тут заснув!» – сказав він у голос. Потім подумав. «Дивно! Вони завжди залишають на видноті саме ноги!» Він продерся вниз крізь кущі, послизнувшись на короткій траві і ледь не скотившись на дно. Він роздратовано вилаєвся. Людина спала дивно. І мухи, мабуть, сильно дошкуляли, так обліпивши їй голову. Йому спало на думку, що для мух ще досить рано у цьому році. У газетах був рекламний віршик, щось на кшталт «Муху б'єш у цю мить, пам'ятай, 300 менше, у вересні зустрічай». Чи тисяча менше, він міг вловити точний ритм. Потім він опанував себе і рушив уперед. Мухи знялися маленькою хмарою. Це, мабуть, був досить сильний удар, подумав він, щоб отак розтрощити потилицю. Коротко стрижене волосся було світлим, обличчя лежало між голими руками. Він перевернув тіло на спину. Звісно, без фотографії він не міг і не мусив бути впевненим, що це Віра Фіндлейтер. Усе це зайняло в нього, можливо, 30 секунд. Він видряпався на край улоговини та закричав. Маленька чорна постать на деякій відстані зупинилася та обернулася. Він бачив її обличчя, як білу пляму, без виразу. Він знов закричав і змахнув руками в широких пояснювальних жестах. Постать побігла. Вона повільно і незграбно сунула по вересовищу. Це був поліцейський, важкий чоловік, не створений для бігу успеку. Вімсі закричав знову, і поліцейський теж закричав. Вімсі бачив, як інші наближаються до нього. Гротескна фігура бойскаута з'явилася на гребені, розмахуючи палицею. Потім знову зникла. Поліцейський був уже зовсім близько. Його капелюх-котелок з'їхав на потилицю, і щось на його годинниковому ланцюжку зблиснуло на сонці, поки він біг. Він всі виявив, що біжить йому назустріч та кричить, довго пояснюючи. Він був надто далеко, щоб його почути, але він пояснював багатослівно, з натиском, показуючи і вказуючи. Він зовсім захекався, коли вони зустрілися з поліцейським. Втім, вони обоє захекалися. Вони хитали головами і хапали ротом повітря. Це було безглуздо. Він знову побіг, а чоловік по п'ятах за ним. Незабаром вони всі були там, показуючи, вимірюючи, роблячи нотатки, нишпорячи під кущами дроку. Вімсі сів. Він був неймовірно томлений. Пітере, пролунав голос Паркера. Підійди, діно, подивись на це. Він стомлено підвівся. Трохи нижче вологовині були залишки пікніка. Поліцейський тримав в руці маленьку сумочку. Він дістав її з-під тіла і тепер перебирав дрібнички, які були всередині. На землі біля самої голови мертвої дівчини лежав товстий, важкий гайковий ключ з неприємними плямами та кількома світлими волосинками, що прилипли до його ріжків. Але те, на що Паркер звертав його увагу, було нічим із цього переліку, а чоловічою – лілово-сірою кепкою. «Де ти це знайшов?» – запитав Вімсі. Це Альф підібрав її. Там, на горі, сказав Паркер. Вона впала у дрік, підтвердив скаут. Прямо тут, на горі, лежала до гори дном, ніби з чиєїсь голови злетіла. Сліди ніг є? Навряд чи. Але є місце, де кущі всі потоптані і поламані. Схоже, тут була якась боротьба. А що з Остіном? Гей! Не чіпай той ключ, хлопче! На ньому можуть бути відбитки пальців. Це схоже на напад якоїсь банди. Гроші в гаманці є, банкнота в десять шилінгів, шість пенсів і кілька мідяків. О, ну в іншої жінки могло бути більше. Вона ж дуже заможна, знаєте. Викрали заради викупу. Я б не здобувався. Паркер нахилився і дуже обережно загорнув гайковий ключ у шовкову хустину, підвисивши його за чотири кути. Що ж, нам краще розійтися та пошукати машину. Краще спробувати ту смугу дерев, он там. Схоже на підходяще місце. І, Гопкінсе, я думаю, тобі краще повернутися нашою машиною на Кроус Біч і повідомити на дільницю, а назад повернутися із фотографом. І візьми цю телеграму і надійшли головному комісару скотланд Ярд. А ще знайди лікаря і привези його з собою. І краще, найми ще одну машину, поки будеш там, на випадок, якщо ми не знайдемо Остін. Нас буде замало, щоб виїхати на цій. Візьми Альфа з собою, якщо не впевнений, що знайдеш це місце знову. О, і Гопкінсе, привези нам щось поїсти і попити. Гаразд? Ми можемо тут надовго затриматися. Ось гроші. Цього вистачить? Так, вистачить. Дякую, сер. Констебль пішов, забравши Альфа, який розривався між бажанням залишитися і щотрохи пограти в детектива, та гордістю і славою першим принести новини. Паркер похвалив його кількома словами за цінну допомогу, що наповнила хлопця захватом, а потім обернувся до головного констебля. Вони, очевидно, пішли у цьому напрямку, чи не могли б ви сер взяти ліворуч і уйти в дерева із того кінця? А ти, Пітере, візьми праворуч і прочеши з іншого кінця, поки я піду прямо посередині. Головний констебль, який здавалося був добряче приголомшений знахідкою тіло, безумовно підкорився. Вімсі схопив Паркера за руку. "Слухай-но", ну, сказав він. Ти дивився на рану. Щось дивне, чи не так? «Я гадаю, мало бути більше крові. Як ти думаєш?» «Я поки що нічого не думаю». Дещо похмуро відповів Паркер. «Почекаємо на висновок лікаря. Ходімо, Стіва, треба розшукати ту машину. Давай подивимося на кепку. Хм, продано в магазині для джентльменів, що мешкає у степні. Майже нова. Сильно пахне каліфорнійським маком. Досить шикарний гангстер, вочевидь. Справжній місцевий франт. Так, це ми маємо відстежити. Дякувати небесам, вони завжди щось упускають. Ну, нам краще йти. Знайти машину не склало труднощів. Паркер натрапив на неї майже одразу, як зайшов під дерева. Там була галявина з невеликим струмком, що протікав через неї, біля якого стояв зниклий остін. Тут були і інші дерева, змішані з соснами, а вода робила вигин і розливалася в мілку заводь із чимось на зразок милистого пляжу. Дах машини був піднятий, і Паркер підійшов із неприємним відчуттям, що всередині може бути щось огидне. Але вона була порожня. Він спробував передачі. Вони були не нейтральні, а ручне гальмо увімкнене. На сидінні лежала хустина, велика ляна хустина, дуже брудна і без ініціалів, чи мітки і спральні. Паркер трохи буркнув з приводу недбалої звички злочинця розкидати свої речі. Він обійшов машину спереду і негайно отримав ще один доказ недбалості. Бо на багнюці були сліди ніг, здавалося, двох чоловіків та однієї жінки. Жінка вийшла з машини першою. Він бачив, де лівий каблук глибоко вгруз, коли вона вибиралася з низького сидіння. Потім права нога менш глибоко, потім вона трохи похитнулася і почала бігти. Але один із чоловіків уже був там, щоб її схопити. Він вийшов із заростей папороті в черевиках із новими головою підошвами. І там були сліди боротьби ніби він її тримав, а вона намагалася вирватися. Нарешті другий чоловік, у якого, здавалося, були досить вузькі ступні, і який носив черевики з довгими носами, такі полюбляють галасливі міські хлопці. Пішов за нею від машини. Сліди його ніг були чіткими, перетинали, і наполовину встирали її сліди. Усі троє деякий час стояли разом. Потім Сліди рушили геть зі слідами жінки посередині і привели туди, де чітко віднівся відбиток шини Мішлен Балон. Шини Остіна були звичайними данлопами, до того ж це вочевидь була більша машина. Вона, схоже, стояла там деякий час, бо з картера накапала невелика калюжка калюшка моторної оливи. Потім більша машина поїхала геть по якійсь просіці, що вела крізь дерева. Паркер пройшов трохи за неї, але сліди незабаром загубилися в густому килимі соснових голок. Все ж іншої дороги для машини тут не було. Він повернувся до Остіна, щоб оглянути його далі. Незабаром крики сповістили йому, що двоє інших сходяться у центрі лісу. Він відгукнувся, і невдовзі Вімсі та сер Чарльз Пілінгтон. Продираючись крізь папери, чорасла на озрісі, рушили до нього. Ну, сказав Вімсі, гадаю, ми можемо приписати цей елегантний фіолетовий головний убір джентльмену у виських черевиках, яскраво жовтих, мені здається, з гудзиками. Він, мабуть, сумує за своєю прекрасною кепкою. Сліди жінки належать Мері Вітакер, я так розумію. Гадаю, що так. Не бачу, як вони можуть бути слідами дівчини фінлейтер. Вся жінка поїхала або її відвезли на машині. Це точно не сліди віри фінлейтер. На її черевиках не було бруду, коли ми її знайшли. О, то ти все помічаєш. Я думав, ти почувався трохи не у цьому світі. Так і було, старий друже. Але я не можу не помічати речей, навіть будучи при смерті. Гей, а це що? Він просунув руку за подушки сидіння машини і витягнув американський журнал, той щомісячний збірник детективних та сенсаційних оповідань, що видається під назвою The Black Mask. Кримінальне чтиво. сказав Паркер. Можливо, приніс джентльмен у жовтих черевиках, припустив головний констебель. Більш, імовірно, міс Фіндлейтер, сказав Вімсі. Навряд чи це був. «Вибір леді», – зображеним тоном промовив сер Чарльз. «О, я не знаю. З усього, що я чув, міс Віттакер була категорично проти сентиментальності та троян біля Ганку, а інша бідолашна дівчина копіювала її у всьому. У них міг бути хлопчачий смак до літератури. «Ну, це неважливо», – сказав Паркер. «Зачекайно, ну, подивись на це. Тут хтось зробив помітки». Вівсі простягнув обкладинку для огляду. Жирна олівцева риска була проведена під першими двома словами назви. Думаєш, це якесь повідомлення? Можливо, книга лежала на сидінні, і вона встигла непомітно зробити помітки і засунути її сюди, перш ніж її пересадили до іншої машини. Винахідливо, сказав сер Чарльз. Але що це означає? Чорний. Це не має сенсу. Можливо, джентльмен із довгими носами був темношкірим, припустив Паркер. Або, можливо, індусом чи парсом? Боже мій! З жахом промовив сер Чарльз. Англійська дівчина в руках темношкірого. Оце так. Ну, будемо сподіватися, що це не так. Нам. Слідувати дорогою чи чекати на приїзд лікаря? Краще повернутися до тіла, я гадаю, сказав Паркер. Вони мають велику фуру, і півгодини більше чи менше в їх переслідуванні нічого не змінять. Вони повернули від прозорої прохолодної зелені маленького лісу назад на пагорби. Струмочок весело дзюрчав по камінцях, біжучи на південний захід, до річки, а потім і до моря.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 яким чином? Епіграф. Смерть має безліч дверей, аби випустити життя. Бомонт і Флетчер – звичай країни. Лікар виявився пухкеньким метушливим чоловіком і, як нетерпляче, назвав його в Імсі – Він цокав язиком над понівеченою головою Бідолашної віри Фіндлейтер, так, ніби це був напад кору після вечірки або напад подагри, спровокований ним самим. Жахливий удар. Цікаво, як це його отримали? Життя згасло. О, вже кілька днів, знаєте. Що, звісно, робить це набагато боліснішим. Боже мій, який шок для її бідних батьків і її сестер. Вони дуже приємні дівчата, ви знаєте їх. Звісно, сер Чарльз. Так-так. У вас немає сумнівів, гадаю, сказав Паркер, що це міс Фіндлейтер? Жодних, відповів сер Чарльз. Що ж, оскільки ви можете її впізнати, можливо, вдасться зберегти родичів від шоку бачити її в такому стані. Хвилинку лікарю, фотограф хоче зафіксувати положення тіла, перш ніж ви щось зрушите. А тепер, містере е, Ендрюс. Так, ви коли-небудь робили такі фотографії раніше? Ні? Ну, ви не повинні через це засмучуватися. Я знаю, це досить неприємно. Один знімок звідси, будь ласка, щоб показати положення тіла. Тепер з вершини схилу. Ось так. Тепер один знімок самої рани. Великим планом, будь ласка. Так, дякую. А тепер лікарю, можете її. Перевернути, будь ласка. Пробачте, містере Ендрюс, я точно знаю, як ви почуваєтеся. Але ці речі необхідно робити. Гей, подивіться, як у неї подряпані руки. Схоже, вона трохи поборолася. Праве зап'ястя і лівий лікоть, ніби хтось намагався її утримати. Ми мусимо сфотографувати ці сліди, містере Ендрюс. Вони можуть бути важливими. Слухайте, лікарі. «Що ви скажете про це на обличчі?» Лікар виглядав так, ніби волів би навіть не оглядати обличчя. Однак із численними цоканнями він налаштувався дати висновок. «Наскільки можна судити з усіма цими посмертними змінами?» – наважився нарешті він. «Схоже, що обличчя було подряпане чи опечене біля носа та губ». Проте на перенісі, шиї чи лобі нічого подібного немає. Інакше б я списав це на сильний сонячний опік. А як щодо опіків від хлороформу?» – припустив Паркер. Сказав лікар, роздратований тим, що не подумав про це сам. «Хотів би я, щоб ви, джентльмени з поліції, не були такими різкими. Ви хочете, щоб усе...» Вирішувалося надто поспішно. Я саме збирався зауважити, як ви мене не випередили, що оскільки я не можу описати цей вигляд на сонячний опік, залишається така можливість, як ви припустили. Я не можу, напевно, сказати, що це результат дії хлороформу. Медичні висновки такого роду не можна робити поспішно без обережного дослідження». Але я збирався зауважити, що це могло б бути. У такому разі, – втрутився Вімсі, – чи могла б вона померти від дій хлороформу? Припустимо, їй дали забагато, або в неї було слабке серце. Добродію, – сказав лікар, – цього разу глибоко ображений. Подивіться на цей удар по голові і запитайте себе, чи є необхідність припускати «Будь-яку іншу причину смерті. Більше того, якби вона померла від хлороформу, навіщо був би потрібен удар?» «Саме про це я й подумав», – відповів Вімсі. «Гадаю», – продовжував лікар, – «навряд чи будете оскаржувати мої медичні знання». «Звісно ж ні. Але, як ви кажете, нерозумно робити будь-які медичні висновки». Без обережного дослідження. І тут для нього не місце. Поспішно вставив Паркер. Гадаю, ми зробили тут усе, що могли. Чи не поїдете ви з тілом до моргу, лікарю? Містери Ендрюс, я був би вам вдячний, якби ви пішли і зробили кілька фотографій слідів ніг та іншого там, в лісі. Світло, боюся, погане, але ми мусимо зробити все можливе. Він узяв Вімсі за руку. «Цей чоловік, звісно, дурень», – сказав він. «Але ми можемо отримати іншу думку. А тим часом нам краще зробити вигляд, ніби ми приймаємо поверх неба пояснення усього цього». «А у чому складність?» Із цікавістю запитав сер Чарльз. «О, нічого особливого», – відповів Паркер. «Усі ознаки свідчать на користь того, що на дівчат напала пара головорізів, які викрали міс Віттакер заради викупу, жорстоко вдаривши міс Фіндлейтер по голові, коли та чинила опір. ймовірно, це і є правдиве пояснення. Будь-які дрібні невідповідності безумовно з часом проясняться. Ми будемо знати більше, коли проведемо належну медичну експертизу. Вони повернулися до лісу, де було зроблено фотографії та ретельні виміри слідів ніг. Головний констебль спостерігав за цими діями з великим інтересом, заглядаючи Паркеру через плече, коли той заносив подробиці до свого записника. «Слухайте», – раптом сказав він, – «хіба це не дивно?» «Сюди хтось іде», – перебив його Паркер. «Звук мотоцикла!» що на другій передачі пробирався по вибоїстій землі, виявився вісником молодого чоловіка, озброєного фотоапаратом. «О Боже!» – простогнав Паркер. «Проклята преса! Вони вже тут!» Він прийняв журналіста досить ввічливо, показуючи йому сліди коліс та ніг і викладаючи теорію викрадення, поки вони йшли назад до місця, де було знайдено тіло. «Ви можете дати нам якесь уявлення, інспекторе, про зовнішність двох розшукуваних чоловіків?» «Ну, – сказав Паркер, – один із них схоже щось на зразок денді. Він носить огидну лілову кепку і вузькі гостроносі черевики. Якщо ті позначки на обкладинці журналу щось означають, один із чоловіків, можливо, є кольоровим. Про іншого чоловіка все, що ми можемо сказати напевно, це те, що він носить черевики десятого розміру з гувомими підборами. Я збирався сказати, мовив Пілінгтон, що, до речі, про черевики досить дивно. А ось тут ми знайшли тіло міс Фіндлейтер, безжально продовжував Паркер. Він описав поранення та положене тіло, і журналіст із вдячністю зайнявся фотографуванням, включно з груповим знімком Вімсі Паркера та головного констебля, які стояли серед кущів дроку, поки останній велично вказував на фатальне місце своєю тростиною. «А тепер, коли ви отримали, що хотіли, старий друже», – доброзичливо сказав Паркер, – «забирайтеся, добре». І розкажіть решті хлопців ви отримали все, що ми можемо вам сказати, а у нас є і інші справи, окрім надання спеціальних інтерв'ю. Репортер більшого і не просив це було рівносильно наданню йому ексклюзивної інформації, а жодна вікторіанська матрона не могла б мати більш тонкого розуміння чеснот ексклюзивності, ніж сучасний газетяр. Ну а тепер, сер Чарльз, сказав Паркер, коли чоловік щасливо від'їхав, пихкаючи і тріскочучи. Що ви збиралися сказати щодо слідів ніг? Але сер Чарльз образився. Чоловік зі Скотленд-Ярду зневажив його і поставив під сумнів його розсудливість. Нічого, відповів він. Я впевнений, що мої висновки здалися б вам дуже елементарними. І він зберігав гідну мовчанку протягом усієї зворотньої поїздки. Справа відтакер почалася майже непомітно. З випадково підслуханої репліки в ресторані «Сохо», а закінчилося гучною хвилою розголосу, що сколихнула Англію із кінця в кінець і відсунула навіть у турнір на друге місце. Голі факти вбивства – та викрадення ексклюзивно з'явилося тієї ночі в екстреному вечірньому випуску Evening Views. Наступного ранку вони розповзлися у недільних газетах із фотографіями та повними деталями, як реальними, так і вигаданими. Ідея про двох англійських дівчат – одна жорстоко вбита, інша викрадена з якоюсь немислимо зловісною метою, Темношкірим чоловіком викликала всю пристрасть жаху та обурення, на яку здатний англійський темперамент. Репортери налетіли на кров збіч, як сарана, пагорби біля Шеллі Гет перетворилися на ярмарок з автомобілями, велосипедами та пішими компаніями, що кинулися провести щасливі вихідні в оточенні таємниць та кров пролиття. Паркер, який разом із Вімсі зняв кімнати в зеленому леві, сидів, відповідаючи на телефонні дзвінки та утримуючи листи і телеграми, що сипалися на нього з усіх боків, а в кінці коридору стояв кремезний поліцейський, щоб не пускати жодних непроханих гостей. Вімсі нетерплячесно вигав по кімнаті у своєму хвилюванні, викурюючи одну цигарку. За іншою. Цього разу ми їх узяли, сказав він. Вони зайшли занадто далеко. Дякувати Богу. Так, але май трохи терпіння, старий друже. Ми їх не впустимо. Але спершу нам потрібні усі факти. Ти впевнений, що ті хлопці надійно тримають місіс Форест? О, так. Вона повернулася до квартири у понеділок ввечері. Принаймні, так каже чоловік з гаража. Наші люди постійно за неї стежать і повідомляють нам, що й на хтось прийде до квартири. У понеділок увечері. Так, але це ж само по собі не доказ понеділок увечері цілком звичайний час для повернення до міста тих, хто їздив на вихідні. Крім того, я не хочу її лякати, поки ми не дізнаємося, чи вона головна виконавиця, чи лише спільниця. Слухай но, ну, Пітере. Я отримав повідомлення від ще одного вашого чоловіка. Він перевіряв фінанси міс Віттекер та міс Форест. Міс Віттекер знімала великі суми чеками на себе, починаючи з грудня минулого року. І ті суми майже точно збігаються сума в суму з тими, які місіс Форест вносила на свій власний рахунок. Ця жінка міцно тримала міс Віттекер на гачку, відколи померла стара міс Доусон, вона у цьому по самі вуха Пітере. Я так і знав. Вона робила брудну роботу, поки та відтакер забезпечувала собі алібі у Кенті. Заради Бога, Чарльзе, не припустися помилки. Життя будь-кого не варте і ламаного гроша, поки хоч одна із них на волі. Коли жінка нечистива і безпринципна, повчально промовив Паркер, вона є найбежальнішим злочинцем у світі, у 50 разів гіршим за чоловіка, бо вона завжди набагато більш цілеспрямована у цьому. Їх не турбує сентиментальність ось чому сказав Вімсі. А ми, бідолашні йолопи, напихаємо себе ідеєю, що вони романтичні та емоційні. Все це ні синітниці ні синку, хай йому чорт, цей телефон. Паркер схопив слухавку. «Так, так, слухаю. Боже милий! Та ви що?» «Гаразд, так. Так, звісно. Ви мусите його затримати. Я особисто думаю, що це підстава, але його треба затримати і допитати, і подбайте, щоб усі газети про це написали. Скажіть їм, що ви впевнені, що це він. Зрозуміли? Втопмачте їм це як слід, що це офіційна версія і...» Зачекайте хвилинку. Мені потрібні фотографії чека та будь-яких відбитків пальців на ньому. Надішліть їх негайно зі спеціальним кур'єром. Він справжній, я сподіваюся. Банкири кажуть, що так. Добре. Яка його історія? О, конверт був? Знищив? Дурень, телепень. Ну гаразд, гаразд. До побачення. Він з деяким хвилюванням обернувся до Вімсі. Уяви собі, Алілуя Доусон увійшов до банку Лойтс у степні вчора вранці і пред'явив чек мері Віттакер на 10 тисяч фунтів, виписаний на придівника у їхньому відділенні в Ліхемптоні і датований п'ятницею, 24-м числом. Оскільки сума була такою великою, а історія про зникнення була у вечірній газеті за п'ятницю, вони попросили його зайти ще раз. Тим часом вони зв'язалися з Ліхемптоном. Коли вчора ввечері з'явилася інформація про вбивство, менеджер у Ліхемптоні пригадав про це і зателефонував у Ярд, у результаті чого сьогодні вранці туди надіслали людей і забрали Алілую для кількох запитань. Його історія така, що Чек прийшов у суботу вранці сам по собі в конверті без жодного слова пояснення. Звісно, старий простак викинув конверт, тож ми не можемо ані перевірити його розповідь, ані відстежити поштовий штемпель. Наші люди подумали, що все це виглядає трохи підозріло, тож Алілуя затриманий до з'ясування обставин, іншими словами – заарештований за вбивство та змову. Бідолашний старий Алілуя, Чарзе, це просто щось диявольське, таке… Невинне, порядне створіння, що й мухи не скривдить. Я знаю. Ну, він у халепі і мусить через це пройти. Для нас це лише на краще. Чорт забирай. Хто там у дверях? Заходьте. Це доктор Фолктер до вас, сказав констебль, просунувши голову. О, гаразд. Заходьте, лікарю. Ви вже провели огляд? Так, інспектори. «Дуже цікаво. Ви мали цілковиту рацію. Це я вам скажу одразу. Ради таке почути. Сідайте і все розповідайте». «Буду якомога стислішим, сказав лікар. Це був лондонський чоловік, надісланий Скотленд-Ярдом, і звикли до поліцейської роботи. Ходорлявий, сивий, схожий на борсука. Діловий та з гострим поглядом, повна протилежність тому цокальнику» який так роздратував Паркера напередодні ввечері. Ну, по-перше, удар по голові, звісно, не мав абсолютно ніякого стосунку до смерті. Ви й самі бачили, що кровотечі майже не було. Рану було завдано через деякий час після смерті, без сумніву, щоб створити враження нападу банди. Те саме і з порізами та подряпанами на руках. Це звичайнісінький камуфляж. Точно. ваш колега, мій колега, як ви його називаєте, дурень, вирхнув лікар. Якщо це зразок його діагностики, гадаю на Кроуз-Біч, має бути висока смертність, але це до слова. Вас цікавить причина смерті? Хлороформ? Можливо. Я зробив ростен тіла, але не знайшов особливих симптомів, які вказували на отруєння. Чи щось таке? Я вилучив необхідні органи і надіслав їх серу Джеймсу Лабоку для аналізу за вашою пропозицією. Але відверто кажучи, нічого від цього не очікую. Запаху хлороформу при ростині грудної клітки не було, або минуло занадто багато часу після смерті, що дуже ймовірно, враховуючи, наскільки летюча ця речовина, або... Доза була надто малою. Я не знайшов жодних ознак серцевої слабкості, тож, щоб спричинити смерть у здорової молодої дівчини, хлороформ довелося б застосовувати протягом значного часу. Ви думаєте, його взагалі могли застосовувати? Ну так, гадаю, застосовували. Опіки на обличчі безумовно на це вказують. «Це також пояснює хустинку, знайдену в машині», – сказав Вімсі. «Гадаю, – вів Далі Паркер, – що для застосування хлороформу до сильної молодої жінки знадобилася б значна сила та рішучість, і вона, ймовірно, чинила б сильний опір». «Так», – похмуро відповів лікар. «Але дивно те, що вона цього не робила. Як я вже казав, усі сліди насильства були завдані Посмертно. Припустимо, вона в той час спала, запропонував Бімсі. Хіба не можна було б це зробити тихо тоді? Отак, легко. Після кількох глибоких вдихів цієї речовини вона встала напівпритомною, і тоді б з нею можна було б поратися рішучіше. Цілком можливо, гадаю, що вона заснула на сонці поки її супутниця відійшла кудись і була викрадена, а потім викрадачі повернулися і позбулися міс Фіндлейтер. «Це здається дещо зайвим», – сказав Паркер. «Навіщо взагалі до неї повертатися? Ви припускаєте, що вони обидві заснули і на них обох напали і приспали хлороформу одночасно? Звучить досить малоймовірно. Він виклав історію їхніх підозр щодо мері Віттакер, яку лікар вислухав і нажаханим здивуванням. «Ось як ми вважаємо, що сталося», – сказав Паркер. «Ми думаємо, що з якоїсь причини міс Віттакер вирішила позбутися цієї бідолашної дівчини, яка була їй так віддана. Вона влаштувала так, щоб вони поїхали на пікнік і щоб було відомо, куди вони збираються. Потім, коли Віра Фіндлейтер дрімала на сонці, наша теорія полягає в тому, що вона її вбила, або хлороформом, або, що більш імовірно, я гадаю, тим самим методом, який вона використовувала для інших своїх жертв, хоч би яким він не був. Потім вона вдарила її по голові і створила інші ознаки, що вказували на боротьбу і залишила на кущах кепку, яку вона попередньо придбала і вимазала бріоліном. Я, звісно, доручив відстежити цю кепку. Міс Віттекер – висока, сильна жінка. Не думаю, що їй було б не під силу завдати такого удару тілу, що не чинить опір. Але як щодо тих слідів ніг у лісі? Я саме до цього і підходжу. З ними є одна-дві... Дуже дивні речі. По-перше, якби це була робота таємної банди, навіщо їм було докладати зусиль, щоб обрати єдине, вологе, брудне місце в радіусі двадцяти миль, щоб залишити там свої сліди, коли майже будь-де в іншому місці вони могли прийти і піти, не залишивши жодних пізнаваних слідів? «Слушна думка», – сказав лікар. І я додам до цього, що вони б мали помітити, що залишили кепку. Чому б не повернутися та не забрати її? Точно. Потім знову ж таки. Обидві пари черевиків залишили відбитки абсолютно вільні від слідів зносу. Я маю на увазі, що не було жодних ознак зношеності підборів чи підошв. А гумові набійки... На більшій парі були б, щойно з магазину. Ми просто за хвилину отримаємо фотографії, і ви самі побачите. Звісно, не є аж таким неможливим, щоб обоє чоловіків були в абсолютно нових черевиках, але загалом це мало ймовірно. Так і є, погодився лікар. А тепер ми підходимо до найбільш промовистої речі з усіх. В одного... Зимовірних чоловіків ступні були набагато більші, ніж в іншого, від чого можна було б очікувати, що він вищий, можливо, важчий з довшим кроком. Але, вимерівши сліди ніг, що ж ми виявили? У всіх трьох випадках великого чоловіка, маленького чоловіка та жінки, ми маємо абсолютно однакову довжину кроку, і не лише це. Але й сліди ніг вгрузли в землю на абсолютно однакову глибину, що вказує на те, що всі троє людей мали однакову вагу. Ну, інші невідповідності ще могли б пройти. Але це абсолютно за межами простого збігу. Доктор Фолкнер на мить задумався над цим. Ви довели свою думку, врешті сказав він. «Я вважаю це абсолютно переконливим». «Це вразило навіть сера Чалюза Пілінгтона, який не надто квітливий», – сказав Паркер. Мені довелося, докласти, «Мені довелося докласти чималих зусиль, щоб не дати йому вибавкати про цю надзвичайну відповідність у вимірах тому чоловікові зівнінг-в'юз. Отже, ви думаєте, що міс Віттекер прийшла?» маючи при собі ці черевики, і сама створила сліди. Саме так, щоразу повертаючись крізь папороть. Розумно зроблено. Вона не помилилася, накладаючи сліди один на одній. Все було прораховано до дрібниць. Кожен слід поверх чи під двома іншими, щоб створити враження, ніби троє людей були там одночасно. Я б сказав, інтенсивне вивчення творів містера Остіна Фрімена. І що ж далі? Ну, я думаю, ми з'ясуємо, що ця місіс Форест, яка, як ми вважаємо, була її спільницею, весь цей час пригнала свою машину, велику, тобто машину, і чекала там на неї. Можливо, вона робила сліди, поки Мері Віттакер інсценувала напад. У будь-якому разі вона, ймовірно, прибула туди після того, як Мері Віттакер та Віра Фіндлейтер залишили Остін і пішли до Ологовини на пагорбах. Коли Мері Віттакер закінчила свою частину роботи, вони поклали хостину та журнал під назвою «The Black Mask» в Остін і поїхали на машині місіс Форест. Я природно доручив розслідувати переміщення цієї машини. Це темно-синій чотиримісний рено з шинами Мішлен Белон, а номер Ікс. Нуль чотири, два чотири сім. Ми знаємо, що він повернувся до гаража місіс Форест у понеділок ввечері з місіс Форест усередині. А де ж міс Віттекер? Десь ховається. Ми її дістанемо, це точно. Вона не може отримати гроші зі свого банку, їх попереджено. Якщо ж місіс Форест спробує отримати гроші для неї, то за неї простежать. Тож, якщо справи підуть зовсім кепсько... Ми, якщо пощастить, часом зможемо взяти їх з мором. Але у нас є ще одна зачіпка. Була дуже рішуча спроба кинути підозру на одного нещасного родича міс Віттекер, темношкірого, нонконформійського пастора з дивовижним ім'ям Алілуя Доусон. Він має певні фінансові претензії до міс Віттекер, не юридичні, але такі, які будь-яка порядна і гуманна людина мала б поважати. Вона ж їх не поважала. І цілком можна було очікувати, що бідолашний старий затаїв на неї образу. Учора вранці він намагався отримати готівку за її чеком на придівника на суму 10 тисяч фунтів з непереконливою історією про те, що він прийшов першою поштою без пояснень у конверті. Тож, звісно, його довелося затримати, як одного з викрадачів. Але це зроблено дуже незграбно. У нього майже, напевно, є алібі. Гадаю, історія буде така, що він найняв якихось гангстерів, щоб вони виконали роботу за нього. Він належить до місії в степні. Звідки і та лилова кепка. І, без сумніву, у його районі є багато міцних хлопців. Звісно, ми проведемо ретельні розслідування і опублікуємо деталі в усіх газетах. І що тоді? Ну, гадаю, тоді ідея така. міс світтакер з'явиться десь у схвильованому стані з історією про напад та утримання заради викупу, що посуватиме до справи. Якщо кузен Алілуя не надасть задовільного до алібі, ми дізнаємося, що він був на місці і керував убивцями. Якщо він точно доведе, що його там не було, його ім'я буде згадано, або він з'явиться в який час, який бідолашна дівчина не зможе точно встановити в якомусь жахливому лігві, куди їх відвезли у місці, яке вона не зможе впізнати. Який диявольський план! Так, Міс світ Чарівна молода жінка. Якщо є щось, перед чим вона зупинилася, то я не знаю, що це. А люб'язна місіс Форест, схоже, ще одна такого ж роду. Звісно, лікарю, ми вам довіряємо. Ви розумієте, що те, чи сприймаємо ми мері вид, так і від того, чи повірить вона, що ми прокопнули всі ці фальшиві докази. Я не балакучий, сказав лікар. Ви називаєте це бандою. Отже, банда, наскільки це стосується мене. А Фіндлейтер вдарили по голові, і вона від цього померла. Я лише сподіваюся, що мій колега та головний констебль будуть такими ж стриманими. Я їх природно попередив після того, що ви сказали вчора ввечері. Це все дуже добре, сказав Бімсі, але які в нас зрештою є позитивні докази, проти цієї жінки. Розумний адвокат захисту рознесе все це на шматки. Єдине, що ми можемо абсолютно довести, що вона зробила, це крадіжка зі злом того будинку на Гемстедгіт та крадіжка вугілля. Інші смерті за висновком дізнання були визнані природними. А щодо міс Фіндлейтер, навіть якщо ми доведемо, що це хлороформ, ну, хлороформ так уже й складно дістати це не мишяк або ціаніт. І навіть якби на гайковому ключі були відбитки пальців, їх не було, похмуро відповів паркер. Ця дівчина знає, що робить. Але навіщо, навіщо їй взагалі було вбивати в віру Фіндлейтер? раптом запитав лікар. З ваших слів, ця дівчина була найціннішим доказом, який у неї був. Вона була єдиним свідком, який міг довести, що міс Віттекер мала алібі щодо інших злочинів, якщо це були злочини. Можливо, вона дізналася забагато про зв'язок між Віттекер та місіс Форест. Моє враження таке, що вона відіграла свою роль і стала небезпечною. Те, що ми зараз сподіваємося, це застати якийсь контакт між Форест та Віттекер. Щойно ми це отримаємо. «Хм», – сказав доктор Фолкнер, він підійшов до вікна. Не хочу вас надмірно турбувати, але я бачу сера Чарльза Пілінгтона, що розмовляю зі спеціальним кореспондентом Вар. ЄЛ сьогодні вранці вийшла з історії про банду на всю першу шпальту із патріотичною передовицею про небезпеку заохочення кольорових іноземців. Не думаю, що треба нам нагадувати, що Веєр готовий підкупити архангела Гаврила, аби тільки вбити сенсацію Єл. "О, до біса", вигукнув Паркер, кинувшись до вікна. "Запізно", сказав лікар. "Чоловік із Веєр уже зник у поштовій конторі. Звісно, ви можете зателефонувати і спробувати зупинити це". Паркер так і зробив. І редактор Вейр вічливо Запевнив його, що історія до нього не надходила, і що якщо надійде, він візьме до уваги вказівки інспектора Паркера. Редактор Вейр казав чисту правду. Історію отримав редактор Івнін Банер сестринської газети Вейр. У кризові часи іноді зручно, щоб ліва рука не знала, що робить права. Зрештою, це був ексклюзивний матеріал.